Nuorensokanava Hertsilä. Radio-ohjelmaa nuorille. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. melodiat ja Toni Jeframov. ja melankolian melodiat seitsemästä eteenpäin Ja hyvää iltaa teille kaikille minä olen Jeho ja tervetuloa pitkästä aikaa melankolian pariin viime viikosta onkin on aikaa noin kuusi päivää Minun olin tuota täällä teidän kanssa äänessä tällä kertaa olen äänessä pitkästä aikaa täältä omasta kotistudiostani koska kuten tiedätte Aaltonen on tällä hetkellä alkanut muutostöihinsä. Ja olen sitten tästä nyt ainakin tämän kevään ajan täältä, täältä omasta kotistudiostani vetämäställe lähetystä. Ja edellinen kappale, joka kuulitte, oli uh, I'm Sipping Up to Boston. Drop Murphy siltä levyltä nimeltä The Warriors Code. Ja sittenhän tästä lähdetään eteenpäin, koska miksi ei? Ja tämän illan lähetyksen teemoissahan tulee olemaan aika paljon Ö, voisiko sanoa remontti menikin. Soitamme tuossa myöhemmin tämän illan aikana tuonne tuota, Aaltosen väelle, eli todennäköisesti Luskulla soitamme tuossa ö, kuuden seitsemän välillä tai seitsemän aikana, kuuden aikaan en tiedä. Ö, soitamme hänelle myöhemmin tänään ja sitten, ö, tullaan kulla myös kerepallohitti tuossa myöhemmin tänään ja kohta polin melodia melodiarähinä, että kumpaa soitetaan tänään lähetyksessä ja sitten myös Illan päättää tuollainen viimeinen pari uunnista ulos, jossa on sitten kaksi uutta suhteellisen tuoretta raitaa ihmiselle kuultavaksi. Mutta jotta meikäläinen ei lätisi ihan pelkkää turhaa kakkendaalia, niin seuraavaa kappaletta seuraava kappale, seuraava kappale, lähdetään laittaa tuota kehiin ja sehän on tietenkin käärien. Cha-cha-cha! Noin, siinähän lähti melkoisella vauhdilla tso liikenteeseen. Mutta tervetuloa taas kaikille melankolle melodioiden pariin. Minä olen Jefu teidän kanssanne, kanssanne tämän saron kaksi tuntia, tai no kohta melkein noin tuntia 50 minuuttia. Jäljellä tai aikaa, mennä yhteistä, yhteistä aikaa jäljellä. Öö, tota, tämän kerran ohjelmasta muutakin voisin mainita sen, että olemme hieman muuttaneet tuota, niin, Melodiarehin konseptia. Sen verran olen muuttanut sitä, että siinä on, tulee olemaan hieman erillä tavalla kuin normaalisti, että ollaan yleensä äänestetty, että kumpi biis on ollut parempi. Tällä kertaa ajattelin kokeilla vähän erilaista konseptia siinä mielessä, että Valitaan, että kumpi biisi soitetaan. Eli tota, tässä mennään vähän, voidaan sanoa vähän elinaatiottelutyyliin. Eli meillä voisi jo sen verran sanoa teille, että tästä, tästä äh, taisteluparista, että meillä tulee olemaan artisteina niin Tom Pettyä. Ja sitten myös äh, vastassa hänellä, tällä Tom Pettyllä on yhtiö nimeltä Wolf Mother. Että sen nimisillä, tota, yhtyeillä tai esiintyjillä mennään tällä kertaa. Ja jos teillä on jo mielipide, että kumpaa te haluatte, että sillä soitetaan, niin pistäkää Hertsilän shotboxiin tai sitten discordiin meille viestiä, että kumpaa haluatte, että soitetaan, eli, eli tuota, ton pettyä tai sitten äh, wolf motheria. Ja kappaleista minä en teille sitten sanoa, että, että kumpi on kumpi tätä niin, että mitä biisejä heiltä sitten soitetaan. Mutta jotta me päästään lähemmäs sitä aikaa, että päästään tuonne tota, niin melodiaarheenan kimppuun, niin edetään hieman meidän biisi-listassamme Meillä olisi seuraavana tota, Ysääri-klassikko. Mennään vuoden 1994. Ja Ruotsiin tietenkin. Voisiko sanoa, että jos... Tota, jos koira osaisi puhua, niin mitä se sanoisi? Niin, äh, koira, äh, puh, kun koira, jos koira osaisi puhua, niin mitä hän sanoisi? niin hän, Hänhän tuota, sanoisi varmaan seuraavalla tavalla. Ja kappale, joka me tullaan soittamaan, on Nordmanin äh, ehkä tunnetuin raita, nimittäin hänen äh, vuoden 1940 levyltä äh, Nordman. Me soitamme kappaleen Van Raaren ja se lähdetään kuuntelemaan tämän. Inglemyötä. Nopit korva ja pantaa otsaan. Reissussa mukana melankolien melodiat. Eferwolf ja melankolian melodiat. Siinä oli uh, Van Raaren. Sen on esittänyt Nordman, niin tuota, uh, aiemmin tuossa sanoinkin. Ja se on ehkä hänen tunnetuimpia biisejään vuodelta 1994. Ja nyt kun sanon, että vuodelta 1994, niin tuntuu aika muuten vanhalta, jos minulta kysyy koska uh, minähän olin itsekin vuoden 1994 tuotoksia. Eli Eli tänä vuonna tulee täyteen sen verran, sen verran ikkeä, että alkaa jo hävettämään, <lacht> että alkaa hävettämään, tota, oma olemassaolo, jos minulta kysytään, että, että sikäli, tuo kuulostuu muuten yllättävän synkältä, joo. Öö, mitäs teille muuten kuuluu, niitäkin tota, voi laittaa tuonne, niin, ää, niitäkin voi laittaa muuten shoutboxin, eli sinne Mel melankolin me Discord-kanavalle. Tai sitten tuota, voi laittaa myös tuonne Heertsilläen Sotboxita, mitä teille kuuluu, niin olisi kiva kuulla niistä. Ja te voitte myös esittää viisi toiveita. Mun biisitoiveillekin on antanut vähän tilaa tässä ohjelmassa. Eli niitäkin mielellä otetaan vastaan, niitäkin mielellä otetaan vastaan. Ja tuota, Seuraavana, seuraavana, mä lähdin miettimään, että mitä hän tästä nappaisi, nappaisi aiheen, mutta äh, ehkä, ehkä myöhemmin menen noihin leffojen, leffojen maailmaan. Siellä nimittäin on pari leffaa tässä. Tulin tuossa pääsiäisenä katson, käyneeksi katsomassa paikallisessa, paikallisessa teatterissa. niin oli erittäin, erittäin napakoita leffoja, niin niistä sitten... Niistä sitten tota, öö, tuossa myöhemmässä pätkässä lisää, mutta ennen kuin niihin mennään ja ennen kuin mennään ensimmäistä segmenttiä kohti, niin soitellaan vähän, vähän tota rock-musiikkia. Meillä olisi Offspringia ja Turbonegroa seuraavana soittolistalla, ja siellä olisi Turbonegrolta tulossa Bisi All My Friends Are Dead, ja sitten tuota Offspringiltä, joka soimme ihan seuraavaksi, niin olisi tulossa myös öö, tämmönen vähän tunnetumpi biisi nimeltä uh, You're Gonna Go Far Kid ja se löytyy leviltä Rise and Fall Rage and Grace. Jotenkaan niihin lähdetään sitten seuraavana ja uh, lähdetään uh, vaikka en tiedä varmaan meillä uh, Melodiärhienän jälkeen katellaan vähän, että pistelee vaikka viestiä tuossa Melodiärhienän aikana varmaan tuonne sen suuntaan, että otetaan yhteys sinne päin tässä, tässä tuota tässä keskiviikkoillassa jota niin ta, tota, olen juontamassa teidän kanssanne täällä internetin ja radio internetin radioaalloilla ja palailemme sitten tota, näiden kahden seuraavaan jälkeen asiaan ja näin Nopit korva ja pantaa otsaan Trennissäs mukana kolien melodiat It's often unsuspecting hurt and as you step back in the line a march up to the fiend. Now dance, fucker, dance, man. Kuulemme melodiat. Joo. Emme en keksi enää tähän mitään. Ja joku hiton Jefremov taas äänessä. Melankoinen melodiat ja kyllä, joku hiton Jefremov täällä taas äänessä. Kuten tuo aiempikin meidän jinglemme sanoi. Öö, tuo kappale, mikä juuri kuulitte, oli Turbonen nimisen yhtiön kappale. All My Friends are Dead löytyy levyiltä Party Animalsia olla vuodelta 2005, tämä kyseinen levykäinen, kyllä. Piti vielä varmistaa, koska, koska tähän tuota, on sen, tuon niitä piisejä, mitkä on niin kuin, tavallaan yhtiön tunnetuimpia. Mä olen nyt soittanut tässä oikeasti vähän tahallaan semmosia tunnettuja tunnettuja klassikopiisoja, joilta yhtiö, näiltä yhtiöltä minä olen nyt valinnut tälle illalle. Ehkä vähän senkin takia, että pääsee takaisin tähän, tähän tuota melodiat fiilikseen sitä kautta. Tämän seuraavan piisin jälkeen menemme. Tuota, niin sanotusti melodia-rehinän tuota, maailmaan ja siihen on nyt vielä aikaa vaikuttaa noin ainakin, ainakin reilut viisi minuuttia tämän yli ja yli tämän juonnon, eli, tuota, eli, eli, eli, öö, eli tuota, vaihtoehtona oli tosiaan Wolf, Wolf Mother tai Tom Petty että Kumpaa haluatte, että soitetaan sitten tämän seuraavan kappaleen jälkeen, johon mennään kohta puoliin, mutta ennen sitä löysin tuota, tuolta muropaketista mielenkiintoisen vähän, ehkä vähän tämmöisen, no pitiikö tehdä tyylisen uutisen, nimittäin tuota täällä on, täällä tuota muropaketti uutiso seuraavaa. Disney sensuroi vuoden 1991 pieni merenneito elokuvan sanoituksia. Uudessa versiossa ei enää tallata tyttöjä. Disneyn uusi näytelty versio pienestä merenneidosta julkaistaan elokuvateattereissa 26. toukokuuta. Pieni merenneitä-elokuvan säveltä Alan Menken paljastaa Vanity Fairin haastattelussa että toukokuusi julkaistavaan näyteltyyn versioon tehdään muutoksia vain laulujen vanhentuneisiin sanoituksiin. Vuonna 1989 julkaistun Disney-animaation Disney laulut eivät siis pääse sellaisinaan Robo Marshallin ohjaamaan näyteltyyn elokuvaan. Kiste Girlin sanoitukseen tulee muutoksia, koska ihmiset ovat tulleet sen sensitiivisemmäksi ajatukselle, että prinssi Erik millään tavalla pakottaisi arjelia. Muutoksia on myös Poor Unfortunate Souls-laulussa, jossa on jotain rivejä, jos vihjataan, ettei nuorten tyttöjen tulisi olla äänekkäitä, vaikkakin Ursula selvästikin manipuloi Arielia antamaan äänensä pois, penken kommentoi. Uuden pieni elokuvan pääosaassa nähdään Halle Bailey. Ursula esittää Melissa McCarthy ja Javier Bardem nähdään kuningas Tritonina. Ja sitten tota. Niin, täällä olisi mahdollisuus kuunnella. Tuota, ainakin alkuperäisen, alkuperäisen animaation laulut sanotuksineen tässä, tässä tuota, tämän artikkelin lopussa, mutta emme niitä kuuntele valitettavasti. Jotenkin minusta tuntuu vähän hassulta, että, että tuota, jos me on ymmärtänyt oikein, niin se niissä vissiin on niissä sanotuksissa loppujen lopuksi mitään semmoista, mikä, tota, mikä tota, niin, ä, pakottaisi että kun kappalei nimi kuinkin Girl, eli suutele tyttöä, niin eikö se ole toisinpäin, että eikö se ole Arielilla laulama? Mä muistan oikein. Tämä on siis tosiaan mun muistikuva, että joku voi korjata, korjata minut, mutta, mutta tuota, mulla itselläni näkee. Mä iten vähän ymmärsin, on ymmärtänyt sen näin, että se on nimenomaan erikille laulettu kappale. Tämä Kiste Girl, joka taisi olla suudelma suomalaiselta nimeltään, jos en, muista, jos en muista väärin. Ja, ja tota, mä oon itse sitä mieltä, että no, onhan se ihan hyvä, että niitä muutetaan niin nykypäivään sopivammiksi, koska kun yli 30 vuotta kappaleen tekemisestä, niin tietenkin varmasti siinä, siinä tulee niin varmastikin olo, että hei, pitää jotain että jotain pitää tuoda tähän päivään. Mutta sitten taas pieni on kumminkin niitä, niitä tota klassisia Disney-elokuvia, joissa on ehkä, jo jotka jo jo joiden kohderyhmät on semmoisia sen ikäisiä, että ne ei välttämättä ajattele niitä asioita sillä tavalla niin kuin tota, ö, niitä sillä tavalla niin niitä tavallaan jos niitä ajattelee aikuisen silmi. Et koska kun pieni pieni merenneito ja monet Disney-elokuvat on lapsille suunnattuja, niin, niin tota, onko sinä sitten niin kuin, välttämättä tarve, tähän, tarve heille sitten muuntaa niitä sanotuksia tähän päivään. Koska okei okay, joita se se voi olla järkytys. Että tommonen, tuommoinen tota, juttu, mutta jotkut voivat kokea sen vain, että jaa. Ja, se voi olla, jo, ja lapset voivat kokea sen, että ne voi, ne voi ehkä lapset just olla semmoista, että ne vaan on sellainen shrug, että ei, ne, että ei ne välitä. Mutta kaipa, kaipa sitä nyt, niin tota, voidaan mennä ihan sillä, mitä se silläkin, että mitä sillä tällä hetkellä on. Ja, että, mennä sitten sillä, että että ne uusi sen kappaleen sanotuksi, haluavat. Mutta öö, tämän kappaleen, seuraavan kappaleen jälkeen lähdetään melodiarhinan pari. Ja siellä tosiaan soi jompikumpi, jommankumman sitten kappale, Tom Pettyn kappale tai sitten Vulfmaterin kappale. Ja tota, ennen jompaa kumpaa niistä me tulemme kuulemaan. Foo Fightersia vuodelta 2016 ja 2014 ja levyltä nimeltä Sonic Highways olisi kappale nimeltä Something from Nothing. Tämä on tota kyseisen levyn avausraita ja ajattelin, että hei, tämä voisi sopia hyvin, kun olen aiemmilla viikoilla soittanut lisää myös Foo Fightersia mutta olen soittanut niitä, äh, niitä paria aiempaa levyä, jolloin olen soittanut muun muassa Oliko tämä nyt tämä, meillä oli ne, neljä sanaa siinä nimessä, eli tämä heidän tunnetuimpia albumeitaan, eli tämä Echo, Silent, Spaces and Grace. Ja sitten myös One by One on kanssa tullut soitettua niiltä levyiltä musiikkia. Ne ovat näitä tunnetuimpia tota Foo Fighters-levyjä. En ole varaa muuten tosta One by Oneista, se on vähän vähemmän soitettu kuin tuo Vuoden 97 The Color and the Shape, missä on tuota, semmonen kappale kuin tuota, Monkey Friends, minkä muistan Guitar Hero ajoilta. Mutta, O Fighters ja Something from Nothing os. tämän kerran, tai tälle, tälle tuota, hetkelle sopiva, sopiva tuota, biisivalinta. Melankolian Melodiat ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. kolen melodiat ja Tony Efremov. Yeah! Siinä kuulitte Something From Nothing kappaleen Foo Fightersilta. Tämä oli vuoden 2014 albumilta Sonic Highways. Eli vähän uudempaa Foo minulla ollaan totuttu. Ja melodia rähinnässä tänään kävi sillä tavalla, että Wolf Mothervey, vei voiton. Melodiarihan on yleensä ollut semmoinen, semmoinen segmentti, missä olen soittanut kaksi kappaletta samalla kertaa, mutta me tällä kertaa ajattelin kokeilla vähän eri tavalla toteuttaa tätä, että miten tämä lähtee, lähtee tota, toimimaan tässä lähetyksessä. Eli, eli tota, jos vaikka eliminoitaisiin se toinen niistä kappaleista suoraan, tavallaan että sitä ei soitetakaan, miten se toimii, niin toimisiko tota, se vähän eri tavalla tai toimisiko se sitten siinä niin, ä, sitissä, että jos mä olisin ehkä aiemmin jo voinut tuon, tuon kertoa, niin se olisi voinut olla ehkä vähän selkeämpi. Mutta tota, tämä on tämmöistä. Mä yritän, yritän saada itteni taas pitkästä aikaa ö, pyörittämään ja aktiivisemmin, niin, niin tota, ehkä se teidänkin... teidänkin tota, niin äh, huomaat, ehkä huomaatte sitten, että miksi minä näin tein. Eli, että miksi minä laitoin, äh, laitoin tuon äh, eliminaatio-klausaalin tähän, eli eliminaatio tähän kappaleeseen tai tähän tota, segmenttiin. Mutta sen voin sanoa, että tosiaan, että Wolf Wolfmateria lähdetään soittaa seuraavana ja siihen päädyttiin, päädyttiin äh, Instagramin äänestyksellä. Koska Satboxiin ei tullut viestejä, eikä tullut tuonne tuota, niin minun, minun ahniin ihanaan, ah, niin ihanaan discordiinkaan viestejä, valitettavaa kun se vaan onkin. Mutta, tuota, kyllä me tältä silti, silti saatiin, saatiin tuota, niin, äänestysaikaiseksi, ja se äänestys meni sillä tavalla, että oli kolme tuolla Instagramin puolella tämä äänestys ja kappale, mikä me soitetaan Vlupmaterilta, on nimeltään Joker and the Thief Tämä on tota, semmoinen kappale, minkä mä muistan omasta, omasta tota, lapsuudesta jostain kumman syystä, on niitä, niitä kappaleita, mitä aikanaan buukattiin, aikanaan fantasia bookkailtiin. kun ää, Hero oli asia ja silloin 2006, kun Guitar Hero 2 tuli ja gitarhero 200 sana oli samaan yhtyeen samalta levyltä. Heidän aiempi hitti Woman tota. Woman tämmösenä tota niin, niin kuin, siinä tämmösenä iko niin cover biisinä. Taisin olla muuten sitten myöhemmin greatest hitsissä tämä Woman sitten tota ihan oikeana Wolfmotherin esittämänä. Ja ajattelin että että tota, samalta yhtiöltä voisi soittaa sen vielä suositumman biisin kuin A Woman, joka on, joka on tämä Joker and the Thief, ainakin tota, jos katsotaan näitä, näitä tota, niin, ä, kuuntelukertoja täällä tota, Streamhouse-palveluissa, tota, eli noin 2 miljoonaa 52 252 626 606 kappaletta, eli niinkin monta kertaa on tällä kappaleella, tai kerta on tällä kappaleella, eli tämänkertaisella melodiarähinä voittajalla, eli kappale, joka soitetaan seuraavana, on niinkin tota, ihanasti nimetty kuin Joker and the Chief, ja tota, tämä on niitä omia lapsuuden biisejä tai omia teinivuosien tota, kappaleita jostain. sieltä ajoilta, kun minä Guitar Hero'ta näpyttelin jotakuinkin jota suht intensiiviseen tahtiin. Ja tämä oli siis joskus vuonna 2006 2007 tota, Guitar Hero'hun kunnolla itse törmäsin. Tietenkin tämä kappale löytyi semmoisesta Guitar hero kuin Fredson Fireista ja Tää oli, oliko tämä nyt sille, että, että tota, siihen sai sitten niinku niitä mäppejä latailla itse. Ja tämä oli yksi niistä mäppeistä siinä pelissä. Mutta, Mä kuuntelemaan tähän väliin ö, Wolf Materia, Joker and the Chief. Palataan sen jälkeen tota, astialle, että mitäs, mitäs musiikkia sitten kuunnellaan. Melankolia, melodiat, melodia rähinä, melankoli...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 Siinä kuulitte tota, uh, Joker and nimisen kappaleen. Kyseinen kappale oli, The Wolf Mother, oli Wolf Mother ja esittäjänä oli Wolf Mother. Eli kyseessä oli Wolf Motherin self-titled-albumi. Ja mä en tässä Wolf Motherista kuulu pitkään aikaan. Eli, eli tota, viimeksi kun olen Wolf Motherista niin kuulemalla kuullut, niin se on ollut just noihin aikoihin. Eli mä, olen, mä luullut, että se on joku yhden kahden levyni hiti ihme, mutta. Mutta tota, kyseessä, onkin, kyseessä onkin vähän tota, viimeksi vuonna 2021 julka, musiikkia julkaissut yhtiöjä, eli on jotain yksittäisiä single EP joo ne on viime vuonna itse asiassa single-musiikkia single julkaissut, ja tämä taitaa olla joku remix kyllä, akustinen, akustinen tota, niin, niin, niin versiointi eräästä tota, vuonna 2021 julkaistusta kappaleesta ella Wu'sin julkaisunsa. Ja tota, mitä olette mieltä tuosta Joker and the Thief kappaleesta? Oliko, oliko se tota maistu, maistuiko se teille vai oliko vähän selloinen me kappale itse tota itse niin olin omalla, omassa nostalgia tripissäni niin tuossa kun tota mietitään Guitar Heroita ja mietitään tota kappaletta niin, ja Wolf materiaali se just sinä Siinä välissä tuli, kun tai toi kappale tuli just siinä välissä, kun tuota, tuo, tuo, Hero tuli asia. Aika isoki asia. Mutta, tuota, hypätään, Kitter Heroista vähän ehkä, ehkä vähän hassuihin maailmoihin. Nimittäin, tuota, me lähdemme tuota, sellaiseen, sellaiseen maailmaan hetkeksi, mikä, tuota, öö, on on tota ainakin vähintään mielenkiintoinen, sillä tuossa tota tota The Voice.fi Voice uutisoi, että Barbie-elokuva julkaistaan vihdoin, vaikka, sen, vaikka edes sen tekijät eivät uskoneet sen toteutumiseen. Ja elokuvaan saa tosiaan ensi-iltansa tuossa siinä äh, äh, heinäkuussa, heinäkuun 21. päivä, ja on jo, sitä on nyt traileri jo, jo julkaistu, ja sen pystyy näkemään YouTubesta, ja siinä tota, päätähtinään on Margot Robbie ja Ryan Gosling, ja, tota, ja nä, tähdittämään näyteltyä Barbie-elokuva saa odotetun ensi iltansa, kesänä. Elokuvan toteutuminen ei ollut aivan juttu, sillä edes pääosa esittävä Margot Robbie itse ei uskonut, että elokuva todella etenisi toteutukseen asti. Greta Gerwigin ohjaaman elokuvan käsikirjoitusta voitti päärooli sitten Robiin, joka itse ihastui tekstiin välittömästi. Ensimmäisen kerran lukiessani niin käsikirjoituksen ensireaktioni oli, että tämä on niin hyvä. roppi hehkuttaa. Vaikka ei näytteli itse olikin tekstistä innoissaan, niin ei hän koskaan itse olisi uskonut, että elokuva todella etenee toteutukseen asti. Lopulta niin kuitenkin kävi. Ajattelin, että mikä sääli, ettei se koskaan näe päivänvaloa, koska he eivät ikinä antaisi meidän tehdä tätä elokuvaa. Mutta sitten he antoivat. Robbi muistelee. Ja tämä kyllä näyttääkin semmoselta, että, että tota, wow. Ja koska tuossa on kuitenkin kaikkia tosi niinku räikeitä värejä, niin se voi, olla hauska, se voi olla hauska kokemus, että näkee vähän tavallaan uudenlaisemmassa valossa ton öö, öö, maailman. Maailman ikonisimman nukkelelun, jos minulta kysytään. Mutta jos. Niin. Ja no, onhan se nyt jossain välissä mainittava, että kun niin, kumminkin, kumminkin puhutaan, puhutaan Barbista, niin mä en usko, että Barbeja enää nykyään niin, niin paljon mainostetaan missään. Että ainakin silloin kun mä oon ollut itse pieni ja Varmaan 70-luvulla, 70 niin 72-luvulla 70 ja 90-luvulla 20 niin, ja 90 2000-luvun alussa, niin parpeja todella paljon. Niin, tota, niin varmaan just tämmöiseen nostalgian hälkäisille. Tuokin, tuokin leffa on varmaan tehty just meille nostalgian hälkäisille. Itse kyllä kun tuon Ryan Goslingin tuosta. Tosta, tota, öö, niin näyttelyjäkaartista bongasin, Ja ajattelin, että no okei, että nyt meillä on erikoinen, erikoinen leffa käsillä. Ja... Ehkä voi ehkä menen katsomaan koska tuommoinen äh, äh, räikeitä värejä Ryan Gosling ja Robbie, äh, Margaret Robbie, jonka näyt, näyttelysuorituksesta olen tykännyt, niin kun siinä on kombi, kombinaatio, niin se ei voi olla kuin hyvä. Se ei voi olla kuin hyvä tuo elokuva. Ja nostalgian nälästä puheen ollen, niin tuossa tota, tuota varmaan seitsemän jälkeen ö, mä, mä pistän tuonne, tota, mä otan puheen aiheeksi pari leffaa, mitkä mä kävin katsomassa tuossa niin, tota, pääsiäis, pääsiäisloman aikana. Ja ne leffathan nyt varmaan osa, osa, osaakin joku arvata, että mitäs olen käynytkään katsomassa. Mutta tota Soitellaan tuossa tuossa tota, mm, olisiko, olisiko se nyt vaikka tuossa ö, tämän seuraavan biisin jälkeen niin pistetään puhelua tuonne, tuonne tota, länsirannan suuntaan. Siellä on muutostyöt meneillään meneillään tota, nuorisotiedotuspiste Ei todennäköisesti varmaan tähän aikaan illasta mutta tota, siellä on kumminkin on Muutostyö jossain, jossain muodossa, niin lähdetään, lähdetään siihen tota, seuraavan kappaleen jälkeen. Ja, tota, seuraava kappale, mikä tulette kuulemaan, on musea. Ja, tota, usein ehkä yksi tunnetuimpia biisejä, ellei jopa tunnetuin, ainakin jos minulta kysytään, heidän levyltään, vuoden 2006 levyltään, Black Holes and Revelations löytyy, tämmöinen on vähän pidempi. Pidempi tota, kappale kuin äh, Knights of Sidonia, jonka ajattelin, että hei, tämä muuten sopisi tähän iltaan tosi hyvin. Eli, eli tota, se lähdetään tästä kuuntelemaan ja sen jälkeen otamme yhteyden tuonne, ei enää meidän, meidän tota, toiminnanjohtajaluskuun, joten äh, pistetään tästä sitten piissiä tota, soimaan. nopit korva ja pantaa-otsaan. Reennesssäs mukana melan melodiat. Ja näin. Sieltä tota, sai, saatiin soitettua musen kappale, Good Night Sossi Dawnia. Äh, Black Holes and Revelations. Tuollainen, tuollainen tota, voisiko sanoa, hitti tuolta, vuodelta 2006 taitaa tämäkin olla, kun tota, olen tässä huomannut, että tämän illan aikana on ollut hyvin vahva to 2006 tota, teema tuossa teema musiikkilistassa. Tota, mutta minulla on myös tota, langan päässä Tällä kertaa äh, Markku Lukkari Lusku. Näin kaikille, tuota, no, on tuota, lähtenyt tuota, ilta No mikäs tässä oikeastaan tuota niin, työpäivä takana sillä lailla, että tehtiin aamuvuoroa tuossa ja tuota, eikä tässä mitään sen ihmeempää. Ihan nyt kotona tällä hetkellä tää, pikkuhiljaa tuota, ja tosiaan päivä oltiin töissä ja oltiin vähän, vähän erilaisissa jutuissa. Muun muassa esittelemässä meidän purkutaidejuttua ää, elämänlaatulautakunnan johtoryhmälle ja sitten käytiin vähän uuteen aaltoiseenkin ostamassa vähän tiettyjä tavaroita ja tämmöistä vähän säpi Eli eli tota, jotkut varmaan tietääkin ja jos olivat jo viime viikolla kuulolla, niin eli tota eli Aaltunen, joka, joka tota, toimii myös Nuorskanova Hertsilän päästudiona, niin on tällä hetkellä muutos alla, niin siksi olen ottanut tota, niin, luskuun tällä näin tota, enet, välityksellä yhteyttä. Joo, kyllä, kyllä tässä tosiaan. Nyt oikeastaan niin kuin, no, niin viime viikkohan oli se viimeinen viikko, kun tosiaan siinkin teet lähetystä ja mm. niin, virallisin ja ym. muuta, niin se oli se, se, oli se virallinen viimeinen lähetys sieltä Aaltosen studiosta, Kyllä. mutta sen jälkeen olla, ollaan sitten niin kuin, vedetty vähän niin liinoja kiinni ja sitten Aaltosen ovi on mennyt kiinni ja nyt tosiaan niin valmistellaan sitä muuttaa, joka tapahtuu tässä varmaan, varmaan sitten niin tossa toukokuun aikana sinne kauppakeskuksen, eli sinne on ää, rakennettu uusi Aalton. Onko sitten nimi sama, niin sitäkin vähän tässä mietitään, Ää, ja oikeastaan aika paljon niitä toimintoja, mitä vanhassa aaltosessa on, on ollut, niin sitten siirtyy sinne uuteenkin aaltoseen, eli radiostudiotakin löytyy sieltä, ja valokuvapistettä, ja vaikka minkälaista pimeää huonetta, ja, ja tietenkin siellähän on etsivän nuorisotyön palveluita, ja ja tuota niin, äh, myöskin hallintopalveluita tulee, Pietikäisen Auli tulee sinne ja muuta, että semmoinen vähän uudenlainen äh, uusi tila sitten tulee, ja paikka on aika, aika mielenkiintoinen, noin 40 metriä hän on rajalle siitä, kun käveleskelee kohti länttä, ja että paikka on niin mielenkiintoinen ja kiva, ja, ja tässä nyt sitä muuttaa sitten aletaan tekemään keväällä, ja sitten tila sitten aukastaan sitten ihan virallisesti siellä varmaan sitten syyskuun alussa. Okei. Okay. Ja tuota, oletat ainakin, että ehkä mahdollisesti saatetaan saada jotain, jotain kuvamateriaalia varmaan jo ennen tuota, ennen kesää sieltä. Kyllä sieltä alkaa vähän vähän tihkumaan, että tuota, niin ja tosiaan meillä on ollut aika paljon siellä työmiehiä ja muuta, että, että varmaan niinku, tässä niinku loppuviikosta on, oikeastaan tänään sinne avaimenkin, niin, tuota, niin päästään vähän, vähän vapaammin käymäänkin ja kuvailemaan ja muuta, niin kyllä sieltä alkaa pikkuhiljaa tulemaan semmoista, niinku, semmoista Jonkin muista kuvaa, missä kunnossa se tällä hetkellä on ja totta kai sitä sitten sisustetaan ja vähän niinkö myöskin myöskin värejä tulee sinne ja mitä nyt nuoret haluaa sinne sitten. Että me koitetaan kerätä tässä niin kevään aikana vielä semmoinen niin kiva semmoinen tiimi, joka on kiinnostunut vähän niin tilojen sisustamisesta ja vähän ideoimisesta, niin semmoinen on tässä varmaan vielä toukokuussa sitten kerätään semmoinen avoin ryhmä, että olkaapa kuulolla siitäkin. Kyllä. Ja tota, en tiedä. Mä ehkä itse haluaisin jonkun verran, jonkun verran tota, olla siinä radiostudiota suunnittelemassa, mutta no, katsotaan sitä sitten. Onko no niin, siellä? mutta jos niinku, jo näillä, näillä puheilla ja voin ö, luvata nyt, että kun mulla nuo avaimet on tuossa, niin ensi viikolla kyllä niin sovitaan paikan, niin lähdetään käymään siellä ja katsotaan vähän, että miltä se uusi tila näyttää, niin ollaanpa jutuissa silloin ainakin siitä, Kyllä, ja tota, todennäköisesti ainakin näillä, näillä puheilla, mitä olen itse tässä tätä niin ohjelmaa suunnitellut, niin ajattelin, että jos vaikka viikoittain mahdollista pientä päivitystä siitä tästä, tota, muuttoprosessista sitten. Ilman muuta, okei, kiva, kiva idea, niin aina, aina saa, saa ja mm. pitääkin soittaa. Ja, että ajat, ja ajattelin, että niinku rajaisin tähän niinku altosen henkilökuntaan, eli joka niinku on ollut tässä altosessa se niinku ja. ydinporukka, että heillekin soittelisi vähän muilekin tota... ja sitten semmoinen tässä pieni pieni vihje voi antaa että että niinkö villellekin kannatti soitella soitella ja tuota niin Villähän on meidän vanha vanha vanha niin, niin kuin sinäkin mm. sinäkin olet. mutta villellä on tolossi ensi viikolla sitten se oma näyttö näyttö konsertti niin siitä kannattaisi varmaan vähän Villeä jututtaa että miten, miten siellä menee ja villellä on ville lantakin harjoitukset tuolla Lappiaan musiikkitalolla. Ja se on semmoinen ihan mm. mukava, mukava aihe, aihe kyllä. Vaikka, vaikka tehdään nauhalle, nauhalle se vaikka loppuviikosta tai alkuviikosta, niin kuuliski sitä. Ja tietenkin, tietenkin kuuntelija semmoinen, että kyllä kannattaa olla tuota, niin ensi keskiviikkona todellakin sitten tuolla Lappialla kuuntelemassa Villen konserttia. Että tuota, ratkaa aika siihen. Kyllä, ja tuota, en ole varma, että jos sattuu olemaan vaikka ulkopaikkakuntalainen, kuuntelija, niin mä en ole varma, että saatetaanko se sitten striimatakin mahdollisesti johonkin. Tuota, minusta niin viime aikoina kyllä lappea musiikkitalo on striimannut hmm. opinnäyte, konsertit, tietenkin ainakin silloin, silloin se oli ihan niin arkipäivää, kun oli korona, korona niin silloin haluttiin, haluttiin tarjota, tarjota laajemmalle porukalle sitten se, se elämys, musiikillinen elämys, mutta Varmaan heillä siihen valmius on, ja tietenkin hekin tarve taas mediapuolella harjoittelupaikkoja siihen striimaukseen. Mä oletan, että se kyllä striimataan. Että kannattaa vähän sitten katsoa, vähän, vaikka meidänkin mainontaa, niin kyllä mekin laitetaan se striimi sitten tuonne meidän, meidän kanaviin, vaikka adapterimedian tuohon Instaan, niin sieltä kyllä kannattaa katsoa. Kyllä, eli jos tota, ja siitähän oli, on ihan ylelläkin juttu tästä, tästä tuota opinnäytettyä konsertista. Ollut, oli, että, että oli, Ville sai kyllä todella paljon niin kuin, sillä, niin palstatilaa, ja tietenkin mm. Ville, Ville nuorena niin kertoi sen oman tarinaan, mitä, mitä se on vaatinut ää, näkövammaisena sitten opiskella musiikkia ja käyttää pistekirjoituskonetta ihan nuotittamiseen ja muuta. Että kyllä joskus, kun on Ville esitellytkin sitä, sitä, sitä, sitä touhua, niin kyllä se on aika aika niin haastavaa että, että kyllä sillä niin lakki nousee villelle sillä lailla. Mm. ja tuota niin, ville on, on aivan mahtavasti tuota musiikkiopinnoissa. Nythän niin kyllä siellä siellä, edennyt, siellä ja, ja nähnään silloin, silloin hänen hänen tekemisiään arvioidaan siellä että se on mahtavaa nähdä kyllä ja kuulla sitten kyllä mutta tota, me palaamme varmaan näiden tota, niin, muutostyö muutostyöasioiden kanssa sitten varmaan, Jaa. varmaan seuraavan kerran ensi viikon aikana. Ja tota, pistämme, pistämmekö tästä musiikkia soimaan? Olisiko sulla mitään toiveita, mitä nakataan tuonne listalle? <laughs> mä, mä, mä, mä en tiedä, onko, onko, sulla, onko sulla taas niin CD-aika CD siellä Ei. menossa vai Ei, kyllä, kyllä me <laughs> nyt mennään ihan, stream, mennään tota ihan, ihan tota internet- internetin välityksellä tämän kappaleen kanssa, että ihan... <tos> no tuota niin, jos tuota niin löytyy, niin hui luissia ja tuota niin, tuota niin, olikohan se back in back vai joku semmonen? niin katsoppa jos uh, löytyy, niin siinä on ihan hyvä poliento. Huele well, uh, Lewis ja tuota, The News, uh, onko kenties? Uh, eh, ei, hui luissa, äh, niin uh, koitapa haittaa vielä sieltä. Back in time. Yes. Joo, se, se löytyy. Who the Newsilta. Tämä, tämä kappale. Eli pistetään se tulemaan tähän. Tuota, ja kiitoksia, vaan kiitoksia tuota, niin, että sain ottaa yhteyttä tälle no niin. iltaan. Ja, tuota, jatketaan tästä Me melankolemme loideiden parissa. Se, tuota, niin, ja jatketaan myös meikäläisen omaa pientä, pientä tuota, omaa, voisiko sanoa, e Hyvin ekstemporea lähetystä tosin tänään, että tänään vähän tämmöisellä, vähän tämmöisellä fiili, fiilispohjalta lähdin tähän. Mukaan no niin, mukavaa muka tälle toteuttaa tämmöisiä fiilispohjalähetyksiäkin välillä. No aivan, ne on, ne on monesti parhaimpia. Mm. Tuota niin, tuota niin, Muista laittaa sitten tuota niin, tuota niin, johonkin Melankolijan sivulle, tuota niin tämäkin lähetys on kiva kuunnella, vaikka niin sanottuna podcastinakin. Kyllä, pyritään siihen. Mutta, Oret, selvä. Yes. Palataan, ensi palataan palataan tätä asiaan. Moro moro. Okei, okay. no niin moi. melodiat. Joo, emme en keksi enää tähän mitään. Menin tässä, tässä takaisin ajassa. Tämä, oli ka tämä kappale oli Huey Luisen ja Huey Luisen, Newsin kappale. Back in Time. Oikein pirteä tämmöinen, koska on tuonne, en mene äh, olettamaan, mutta jossain tuonne 70-luvun, 80-luvun aikaan mentiin tässä. mutta Toivonhan voidaan varmistaa tämä, että miltähän leveltä tuo kappale, eli tämä back in time on ollut alun perin. Koska koska tuo levy, miltä minä sen soitin, oli, oli tota nimenomaan öö, oli nimenomaan tuommoinen tota, tota, öö, greatest, greatest Hits albumi, niin pitää tietenkin löytää, löytää että millässä levyllä levillä tuon alun perin ollut, eli kyllä se on Ui Louis and the on on Back to the Futurein Soundtrackilla, olisiko tämä, joo. Se on ollut kyllä 80-luvun musiikkia tämä. Tämä ja tuota, näyttää hyvinkin moneen, moneen suuntaan. Täällä on, on, on Rock for the kids, eh, 1980s for the kids, eli 80-luvun musiikkia tämä. Ja. Ja tuota, näyttäisi olevan Back to the Futuren soundtrackilla tämä kappale. Tämä, tämä kyseinen kappale, olisiko, en tiedä miltä leviltä tämä on, koska se tuo Oregon-reportti sitten? Kyllä, ei, ei ole Oregon-reportti. Varmaan, varmaan tuo Oregon-reporttikin on varmaan vanhempi levy alun perin. Jos ei, se tosta, Googla, ei, jos ei se tosta, niin ää, meidän arkistostamme löytynyt tuo alkuperäinen levy, niin me löydetään se kyllä käyttämällä Googlea. Eli Louis and the News ja. Oho, Louis and the News, joka paljon nimi oli. Oli tota, back in time. Back in time, eli. Ja katsotaan, miltä puheilta tämä kappale on ollut. Kasi viisi. Ja tämä on tosiaan albumina, albumina ollut, tota, miltä tämä on löytynyt, niin on Back to the Future from the Music Motion Picture soundtrack. Ja oikein hyvältä hän kuulosti tuo. Ja mentiin ihan tuonne kasarille, kasarin, kasarin puoleen väliin, paluu tulevaisuuteen elokuvan musiikkia. Musiikkia se, ja tuota, öö, Seuraavana lähdemme lähdemme tuota elokuvien maailmaan ja lähden miettiä että mikähän kappale sopisi sopis hyvin, tuota, sopisi hyvin tuota, tuohon, tähän tuota, aikaan ja tähän varsinkin tähän meidän puheenaiheeseen koska jos kun me ollaan, me mentiin tuossa 20 luvulla johon jotakuinkin 20 luvulle niin me menemme sitten jos tuota, Tässäkin tapauksessa mennään hieman tuonne kasarisuuntaan, mennään nimittäin Beastie Boysin musiikkiin ja heidän tota, yhteen tunnetuimpaan raitaansa myöskin siltä 80-luvulta, mennään vaan vuosi eteenpäin, eli niin 86. Ja menemme kappaleeseen nimeltä No Sleep Till Brooklyn ja tämä kappale kuvastaa sitä, että mitä mitä muun muassa kävin katsomassa tuossa pääsiäisen aikana. Eli minä kävin katsomassa kaksi elokuvaa, josta tulen sitten puhumaan seuraavan biisin jälkeen. Ja ne elokuvat olivat nimeltään The Super Mario, Bros. Mo The Super Mario Brothers Movie. Ja myös tuossa maanantana kävin katsomassa semmoisen elokuvan kuin Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Eli tällaisia kaksi, kaksi hyvin erilaista elokuvaa. Tai on no, erilaista, erilaista peliaheisia elokuvia molemmat. Mutta... Eh, voin sanoa, että hyvin positiivisella, positiivisesti yllättynyt olin ainakin molempiin elokuviin. Ja niistä puhutaan sitten tota, uh, Beastie Boysin, Beastie Boysin uh, No Slip Till Brooklinen jälkeen. Tony Jefermoff ja melankolian melodiot. No! En tähän mitään. Ei unta ennen Brooklynia. Ja kun Brooklynista puhutaan, niin puhutaan tällä kertaa ensimmäisenä The Super Mario brothers moviesta. Ja Super Mario brothers moviehan tuossa niin oli ensi illassa, oliko nyt tässä menneenä torstaina, eli, eli tota, kuudes päivä tätä kuuta. Ja se oli kyllä melkoinen elokuva, sillä tota... Ö, siinä oli semmonen semmonen tota elokuva jonka mä lähdin kattoo vähän, että okei mä enpäkään kattoo, että onko tää mistä kotosin. että ei tää, että tää on saanut suht hyvät arvostelut kumminkin kriitekoilta, tai ainakin joiltain leffa-arvostelijoilta koska kumminkin äh, kyseessä on videopelielokuva ja kun videopelielokuva ei välttämättä ole se paras mahdollinen pohja, niin tota ja, ja kun tunnetaan kumminkin videopelielokuvat, niin heidän niiden tämä, tämä tota, maine ei ole välttämättä kovin kaikista paras. Ja tässä tapauksessa voidaan sanoa, että olen viime aikoina yllättynyt, kovin, kovin yllättynyt, sillä tota, videopelielokuvat ovat olleet erittäin hyviä viime, viime aikoina. Ja ehkä se on siitä, ollut, siitä kiinni, kiitos kun tota, nuo, nuo, nuo Sonicit on ton, Sonicit on ollut toteutettu ainakin silloin, kun ne on toteutettu, niin ne on toteutettu todella hyviä ne näyttää todella hyviltä. Paitsi se, paitsi se miltä me, miltä me, mitä meinaisimme saada ennen, ennen, ennen kuin ää, Sonicin tota, olukausua muutettiin siihen nykyiseen versioon, niin, tota, niin, olisimme, niin saimme Sonicista todella hyvän elokuvan. Ja sitten ollaan saatu myös hyvä suht hyvää elokuvaa tästä uudesta Mortal Kombatista ja sitten me ollaan saatu hyviä, hyviä televisiosarjoja näihin peleihin liittyen puhutaan Last of Usista tänä, tänä vuoden yksi, yksi tota isoimpia TV-tapauksia kyseessä ja, tuota, ja sitten ollaan saatu myös paljon muuta kivaa tässä viime aikoina viime aikoina katseltavaksi ja muutenkin paljon peliaiheesta, missä on mistä ovat tykänneet, niin, niin tota, öö, mä voin sanoa, että, että tota Super Mario Brothers movie, kyllä se menee sinne, menee sinne, sinne positiivisemman puolelle. Sanokoon, tota, tällaiset vanhemmat leffakriitikot, mitä sanovat, että se ei välttämättä ole sellainen elokuva, mitä, mitä lähti itse muuten katsomaan, mutta ymmärrän heitä, ymmärrän heitä koska koska kyseessähän voidaan nyt sanoa, suoraan sanoa, että ei Super Mario Bros. Movie ei ole tehty sellaiselle niin, tyypille, joka ö, katsoo leffoja nimenomaan, nimenomaan tota, kriittisellä silmällä. Koska mun mielestä Super Mario Bros. Movie on semmoinen elokuva, että se katsotaan nimenomaan, nimenomaan sillä lailla, että ei ole aivot käytössä tai että aivot sammutetaan, mistä vaan leffa pyörimään, annetaan sen, niin annetaan sen tulvan tulla vain. Sille ei, sille ei se ei nimittäin vaadi, se on niitä harvoja leffoja, jotka ei vaadi ajattelua. Että, että jos sinä katsot sen ajatuksen kanssa, niin sä pilaat sen leffan itseltäsi. Ja Superman Movie kertoo siis kahdesta putkimiehestä Mariosta ja luigista jotka asuvat Brooklynissa tämän leffan alussa. Ja eräänä päivänä he sitten, he sitten tota, päätyvät, päätyvät tota, tämmöisen putken kautta tämmöiseen tota, taikamaailmaan, missä tota on, missä on tota kaksi mikä ei haarautuu kahteen suuntaan. Toinen haarautuu Haratuu sienivaltakuntaan ja toinen haratuu pimeille maille, Darklandsiin. Ja peliäkset sitten tietenkin menevät, toinen Darklandsiin ja toinen sienivaltakuntaan. Ja voin sen, sen sanoa, että Super Mario tai Mario menee tähän sienivaltakuntaan. Ja siellä sienivaltakunnassa sitten tavataan muun muassa nämä ikonisia niiden rohamoja, kuten esimerkiksi uh, uh, Toad, tämä Sieni, tai sieni, sieni, ihminen Toad. Sitten tavataan ö, ö, sien, sienivaltakunnan muitakin asukka, asukkaita. joilla ei ole vielä ei ole annettu nimeä ja sitten me tavataan siellä myös meidän, meidän tota, yleensä, yleensä niin, ä, pelastettava, pelastettava niin, ä, henkilöhahmo Prinsessa Peach, Toadstool tota, Princess Toadstool Peach tai prinsessa jo, Princess Toadstool ja hänen, hänet sitten tuota, siinä elokuvassa ja, ja tässä tapauksessa kun voin sanoa suoraan niin, niin sen että äh, tähän elokuvaan ei ole ainakaan mitään ei ole, ei ole suoraan laitettu mitään tämmöistä tuota, että Prinsessa Toadstool olisi mitenkään avuton, avuton tyyppi, tai avuton prinsessa, tai hallitsija tässä maailmassa, tässä sienivaltakunnassa nimittäin. Juman kautta. Prinsessa Toadstool oli tässä elokuvassa todella badass. Eli, tota, eli hänet, hän, hän ei ollut mikään damsel in distress. Eli hän, hän vaan niin kuin, hän, hän niin sanotusti potki perseelle. Suoraan, suoraan sanottuna eli hän ei piitannut ei lähestymisestä ollenkaan hän ei, tota, ja hän sitten jopa välillä vähän miettii, että oliko kenties että onko Mario meidän tän sienivaltakunnan sankari ja tämmöistä. Niin oikeasti ois voinut, voinut sanoa että jos niin, vaikka, vaikka Mario ei olisi tullutkaan siinä valtakuntaan, niin siinä se leffa, niin, ja se leffa olisi kertonut vaikka Piitsistä pelkästään, niin me oltaisiin saatu todella loistavaa, todella niin mielenkiintoinen ja makea toiminta elokuva, makee tämmöinen videopelielokuva silti, vaikka, se, vaikka siinä ei olisi ollut Mario päähahmona. Mutta, mutta tota, mitä mä voin se, siis leffasta sanoa, niin sehän oli täyttä tykitystä ja täyttä sellaista että niin Nintendo-viittausten pommitusta koko ajan. Että siellä oli sekä vanhoille, vanhoille retropelien ystäville paljon semmoisia omia viittauksia, mutta samalla myös siellä oli paljon niitä paljon uudempien Mariopelien ystäville olevia viittauksia niin uusien, uusien tota, ö, pukujen ja vastaavien <laughs> Mutta tota, mä itse tykkäsin tosta Mario-elokuvasta. Kyllä, kyllä se jäi niin positiivisen puolelle, itsellä ne olo, fiilikset siitä. Koska se oli, se oli just sitä, mitä mä tarvitsin tähän, tähän niin pääsiäisen alo, aloitukseen, koska koska tommoset, tommoset, tota, niin kevyet animaatio on just niitä mitä mielellään lähtee kattoon, kun haluaa lähteä kattoon jotain tämmöistä kepeää, kevyyttä toimintaa ja kevy, kevyitä elokuvia päätää Sitten tota, toinen elokuva, minkä mä lähdin kattelen tässä pääsiäisaikana, mä kävin tuossa maanantaina nimenomaan katsomassa tämmöisen elokuvan kuin uh, Dungeons and Dragons uh, Honor Among Thieves. Ja mulla itselläni on taustalla semmonen juttu. Mähän on pelannut Dungeons and Dragonsia. Eli tuota, mulla on taustalla vähän, vähän DD-kokemusta, mutta mä oon myös katsonut näitä DD-elokuvia aiemmin. Eli mulla on itselleni kaksi DD-elokuvakokemusta jo niin kuin, tota, taustalla myös. Eli mä olen katsonut tämmöisen vuonna 2000 julkaistun uh, Dungeons and Dragons-elokuvan joskus silloin aivan pienenä poikana, kun on, kun on ollut alaasteella ja sitten tuota, tämmöisen elokuvan kuin The Book of Wild Darkness, mikä tota, ei ollut välttämättä mitkä eivät olleet välttämättä kovin hyviä elokuvia tuota Dungeons Dragons-maailmaa, kun mietti, mietitään. Ja mä voin sanoa sen, että silloin kun mä silloin asteikäisenä tämän ensimmäisen Dungeons Dragons-elokuvan näin, niin mä voin sanoa, että mä en, mä en silloin tiennyt, että, että tämä on tuota, roolipeliin tuota, sijoittuva, sijoittuva elokuva. Vaan että vasta jälkikäteen on osannut kuulla, että heitä Dungeons and, että, Janssen Drakos on itse asiassa peli alunperin. Että, että, tuota, että se on oikein iso tämmönen joo 80-luvulta lähtösi oleva, oleva tota iso roolipeli. Iso roolipelisarja, jota on muokattu tähän päivään asti. Ja josta on polveutunut monet muutkin erilaiset roolipelimaailmat ja roolipelit muutenkin. Ja Voin sanoa, että mulla oli itselläni todella tuota, matalat odotukset tuota, Dungeons and Dragons FA-kohtaan, sillä Dungeons and Dragons ei ole välttämättä semmoinen franchise, mistä lähtisi kovin helposti toteuttamaan mitä elokuvaa. Ja mä olen itse ollut sitä, just siinä väli, siinä sitä aikaa, ikäluokkaa ja sitä aikaa, kun Pelielokuvat eivät olleet kovin hyviä. niin, ää, niin Kun ne aiemmat Dungeons and Dragons leffa-kokemukset eivät olleet myöskään no, kovin mairittelevia, niin, niin tämä Honor Among Thieves, niin ä, mulla oli semmoinen ajatus, että ei nyt varmasti kovin hyvä tule olemaan. Mutta pojat, kuulkaas, voi pojat. Yllätti. Se yllätti ihan kuin täysiä. Vau. Wow. Tämä on tosi hyvä niin fantasiaelokuvana. Et, et, tämä on tosi siisti näköinen ja et, siinä oli koko ajan tosi hyviä kohtauksia. Et, siinä mukava, kun siinä oli semmoisia Iljasekin hetkiä, että siellä ei ollut sitä niin kuin, sellaista, mis, ei tullut missään vaiheessa sellaista oloa, että tässä olisi liikaa mitään. Että et, tota, Olisin ehkä toivonut itse siltä elokuvalta sitä, että siinä olisi ollut joku, siinä olisi ollut vaikka sitä Dungeons and Dragons. Roolipeli. roolipeli menikin siinä taustalla, että siinä olisi ollut jotain pelaajia, jotka olisi sitten vain todenneet, että, että hei, että, sä teit väärin tai teit jotain, jotain ja jotain asiaa hassusti tässä. Koska nyt se tuntuu siltä, että kun mä katson sitä elokuvaa, niin se tuntuu vähän marvel elokuvalta. Että se oli vähän liian täydellinen. Se oli ehkä vähän liian täydellinen se, se menu siinä, että sitä uh, Dungeons and Dragonsin sellaista tietynlaista, tietynlaista lopullisuutta siinä elokuvassa ei tuntunut olevan. Eli, eli jos Dungeons and Dragonsissa sun hahmo kuolee, niin siinä se sitten kuolee. että se, et se voidaan herättää henkiin, mutta se herätetään henkiin sitten jollain esineellä, ja tässä, tässä tapauksessa esine käytettiin, mutta se esine oltiin jo siinä vaiheessa, mutta se esine saatiin leffan aikana, mikä mua vähän, mikä mua vähän tota, jäi vähän harmittamaan, että tässä ei tullut semmoista tietynlaista roolipelifiilistä, mitä olisin ehkä Dantonsen Dragon's elokuvalta toivonut, vaan, vaan se oli semmoinen fantasia-elokuvaa, mistä kumminkin tykkäsi. Ja, ja sitten tota, lähden miettimään näitä muita asioita tästä elokuvasta, niin ä, semmoinen asia, mikä mulla jäi myöskin vähän, vähän fiiliksen pohjalle, vähän niin kuin tuonne takaraivoon, niin oli se, että musta tuntuu, että mä olisin katsonut semmoista pitkää kaksituntista jaksoa ä, Our Flag Deathistä. Mulla oli semmoinen olo, että mä oon nähnyt jossain aiemminkin. Ja se fiilis tuli siitä, että se olisi hyvin samanlainen fiilis tuli, kun tuota, ää, olisin kattonut jotain jotain tota Flag Means Death, tai Xenaa tai vastaavaa. Että ehkä mä olen kattonut liikaa sen tyylisiä, Nyt viime aikoina ton tyylisiä niin sarjoja tai leffoja. Niin. Siksi mulla tuli se olo, olo siitä, sitä katsoessa. Tämä Toisaalta mä olen viime aikoina jos mietin mun leffa leffan maku ja leffa niin ei ole kyllä Mä en ole kovin paljon katsonut mitään fantasia-elokuvia tai suoranaisia fantasia fantasiaelokuvia että että, niitä on, että tuommoiset miekka ja kilpityyppiset ja kilpi fantasia-elokuvat on jäänyt mulle aika paljon vähemmälle. niitä tuli on tosin tulin katsottu aika paljon pienempänä että, että se, se voi olla asia, se, se voi vaikuttaa asiaan Molemmista, elokuvista, molemmista pelielokuvista tykkäsin ja suosittelen niitä myös teillekin, että kannattaa ihmisessä mennä katsomaan. Ja me voisimme lähteä tästä kuule musiikin pariin taas vaihteen vuoksi. Ja tota, tällä kertaa lähdemme hieman tuossa pelielokuvaa meiningeissä voisimme lähteä tota pelimusiikkiin, tai tietyllä, lailla, tietyllä tapaa pelimusiikkiin nimittäin. Vuonna 2004 julkaistiin tällainen minun yksi suosikki kaikkia kautta aikojen nimeltään Burnout 3 Takedown. Ja kyseisessä pelissä tunnuskappaleena soi tällainen, tai tota, introvideon taustakappaleena soi tällainen biisi kuin Lazy Generation. Ajattelin, että hei, tämä voisi olla erittäin loistava biisi soittaa, soittaa tuota tässä ohjelmassa ja siihen perään soitetaan saman, saman pelin sound -trackiltä. sitten ää, tällainen kappale kuin ää, Come on Come on ja sitten on The One Bondies tämä kappale ja tää, tuota, myös tämä kappale on myös sellaisessa televisiosarjassa kuin, ää, mikäs tämä, minun on pakko muuten varmistaa, että mikä tämän, tämän tuota, suomenkielinen nimi oli Tälle sarjalle. Tämän englanninkielinen nimi oli Rescue Me, mutta tuota, tällä oli myös suomenkielinen nimi. Se oli tuota, Asema 62. Tämä esitettiin tosiaan tuolla, ö, esitettiin aikanaan nelosella tämä, tätä televisiosarjaa. Ja muistan, muistan kyllä, että täl, tätä sarjaa tota, ainakin äitini katsoi todella paljon aktiivisesti. Et ehkä jotkut muutkin saattavat muistaa tämän asema 62. Jos muistat, niin laita muuten viestiä, että mitä, mitä fiiliksiä herätti, herätti tämä sarja. Olisi kiva kuulla joltakin muistoja kyseisestä. Mutta mennään kuuntelemaan tähän väliin hieman pelimusiikkia ja hieman myös televisiosarjan musiikkia. ensimmäisen kuullaan list Generation ehtyjältä The F-Ups. Ja sitten siihen peräänkuulaan Devon Bondiin kappaleen Come On Come On. Melankolien melodiat. Joo, emme keksi enää tähän mitään. Napit korva ja pantaa otsaan. Treenissäs mukana, melankolien melodiat. Melodiat, ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolean melodiat ja Tony Efremov. Yeah! Siinä kuulitte The One Monday sinne Come On Come On ja sitä ennen kuulitte F-Ups Generation. Molemmat kappalet löytyvät tämän nimisen pelin soundtrackilta kuin äh, Burnout 3 Takedown. Ja tuon... The One Bond is in come on, come on myös sellaisessa televisiosarjassa kuin 62. Sitä esitettiin tuossa 2000-luvun aikana. Sellaisella, sellaisella, sellaisella televisiokanavalla kuin Nelonen täällä tuota, Suomen puolella. Ja tota kyseenän sarja taitaa nykyään, oliko se nyt Prime-videosta, Prim taitaa löytyy kyseinen sarja tuota, katsottavista, jos näitä streamos on uskominen. Tässä mietin, että mitähän seuraavaksi lähdemme soittamaan. Ja kellokin kun alkaa olla lähellä kahdeksaa, niin meidän pitää ottaa vähän, ottaa vähän kiinni tätä meidän aikaamme. Tota, mä lähdin miettiä, että mä voisin kertoa yhdestä hauskasta öö, jutusta, mikä tuohon, tähän seuraavan kappaleeseen liittyy. Nimittäin tota, öö, mä olen joskus saattanut mainita, mainita tota, minun, minun taustasta, niin taustastani. Tota, Tämä seuraava kappale osittain liittyy tämmöiseen erääseen koulukokemukseen, nimittäin tuossa nimittäin 9. Luokalla, luokalla, kun olin valinnassa musiikissa. Meillä tota oli tämmöisiä pieniä kappaleita, mitä me jauhettiin ja hengattiin sitten aina kerta toisessa jälkeen. Kerta tuossa jälkeen ryhmänä ja sillä lailla, että meillä oli musiikiryhmä siinä, niin kuin monet musiikiryhmistä oli siinä mukana. Ja, tota, Tämä seuraava kappale on coverversio versio yhdestä tällaisesta kappaleesta, mitä me, mitä me hinkattiin sitten tota koulussa. Ja tämä kappale, niin kappaleen alkuperäinen esittäjä on The Cranberries, mutta tuota, tämä, tämä cover-versio on vuodelta 2018. Tämä on esittänyt nimittäin tämmöinen, tämmöinen tota pop rock, pop rock tota, pumppu kuin uh, Bad Wolves. Ja tuota, nimi ö, on aika, aika ilmiselvästi se on nimeltään Zombie. Ja tämä Zombie oli sellainen biisi, että tätä tuli kyllä hinkattua. Sitä yritti sitä loppuosaa niin laulaa oikein ja sitä yritti sitä niin kun, tota, kaikkia niitä asioita. Yritti hinkata silleen kunnolla, mutta ei. Ei se ei oikein onnistunut koskaan. Sitä ei sitten lopulta missään esitetty. Mutta me lähdemme silti kuuntelemaan näitä Bad versioiden tästä kyseistä kappaleesta tähän väliin. Melankolia melodiat ja joku hito Jeframov taas äänessä. Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siinä soi kappale nimeltä Zombie. Ja esittäjänä oli Bad Wolves. Monen popa... Äh, Tuommoinen vähän raskaamman rockin versiointi. Tota, tai raskaamman popin versiointi. Tota, tunnetusta tota Granberriesin kappaleesta. Ja nyt tos aika hitiin Eli... Kerppallohitti on tämä minun pieni segmentti, missä nostetaan tietyn kappaleen erittäin niin sanotusti jalustalle. Ja tällä kertaa meikäläisellä, kun oli tuossa pari viime viikkoa ollut tällaista äh, musiikin äh, levy, CD-levyjen soittojen riemujuhlaa, niin jatkamme tietyllä tapaa siinä teemassa. Nimittäin, äh, nimittäin löysin hyllystäni tällaisen levyn kuin Replay Dance Rock Mania. Ja tässä kyseisellä levyllä on versiointa ja erilaisia ö, remiksejä tunnetuista rock-kappaleista. Nämä on tämmöisiä, party, tämmöisiä tanssittavia versioita, ja yksi tällainen kappale, mikä täältä, täältä levyltä irtosi minulle, niin katsoin täällä, niin tämmöinen, tämmöinen esittäjä kuin Erik Craft on tehnyt ö, erikoisen, hyvin erikoisen version tällaista todella tunnetusta, ö, tosi tosi tota niin, vasta rock-kappaleesta, tai rock-henkisestä kappaleesta nimeltään Just a, just a Gigolo. Ja tota, alun perinhan tuo kappale on nimeltään ö, on David Lee Rothin tota, Just a Gigolo kautta I ain't got nobody. Niin tota, niminen kappale. Tota. Sitähän me lähdemme, lähdemme sitten tähän väliin kuuntelemaan täällä tota, niin täällä tuota meidän ohjelmassamme. Ja tämä versiointi, mikä tosiaan kuullaan, on Eric, Croftin, Eric Craftin versio. sitten Siinä on vähän tämmöistä tanssilattia-tamppausmusiikkia se. Ja tämä alkuperäinen versio löytyy tosiaan Crazy from the heat levyltä vuodelta, vuodelta 1985. Eli tämmöistä music-televisionin aikaista -musiikkia tämä. Mutta se on meidän tämän ilan kierpallohitti. Melankolian melodia. Kierpallohitti. Sun without be cos. Kuulit että justa kigolooni, on kappaleen tuo kappale kosti siltä, että se on käytetty, käytetty, käytetty jonkun basso tuota, niin, niin, niin, äh, koneen läpi ja se vaan ja se on sitten julkaistu Se on aika aika laiska aika laiska, äh, aika laiska versiointi minun mielestäni tämä kyseinen kappale ja Vähän liian, äh, liian toita, toistava, toistava versiointi. Mutta tota, meillä alkaa pikkuhiljaa aika lopussa, eli meillä olisi viimeisen parin uunista ulos aika, tai meillä olisi aika heittää viimeinen pari uunista ulos. Ja tota, viimeinen pari uunista ulos on siis kaksi uutta, tai suhteellisen uutta musiikkiraitaa, jotka ovat, on julkaistu vastikään. Ja tota, tällä kertaa toinen kappale on anime-musiikkia, ja toinen kappale on sitten cover-musiikkia. Voin sanoa, että nämä kaksi ovat hyvin erilaisia toisistaan, nämä kappaleet. Tämä anime joka tullaan seuraavana kuulemaan, on animesarjasta nimeltä Tengoku Kai Makyo, eli tuota, englanninkieliseltä nimeltään Humanly Delusions. Tai Humanly Delusion. ja tuota, tämä löytyy Disney Plusasta. tämä animesarja. Mä en ole varma löytyksestä Suomen Disney Plusasta vielä, mutta jos löytyy, niin ihmeessä kannattaa käydä vilkaa. Se on erittäin hyvä sarja, minun mielestäni yksi kauden parhaimpia. Eli jopa paras. Ja sitten tuota, toinen tuota, kappale, mikä me tullaan tänään soittamaan, tossa heti tämän uh, Innocent, Arrog Innocent Arrog sen jälkeen, mikä on bisnimisen yhtyön esittämä tai bisnimisen artistin esittämä kappale, niin uh, on, on sitten tämä, uh, tämä, joka seuraavana sitten soitetaan tämän Bishin, uh, Innocent Arrog sen jälkeen, on, nimeltä, uh, on Ghostin kappale, oliko se nyt näitä ihan suhttuoretta, tuoretta tottaa tuota, musiikkia öö, kappaleesta nimeltä Jesus He Knows Me tota, olla. Kenekhän muuten tuota on ollut alkuperäistuotantoa Jesus He knows Me, mutta on. Oh, se on kenesiksen alkuperäistuotantoa. Eli tuota, kenesiksen alkuperäiskappale, alkuperäiskappaleesta tehty koustimane versio että sellaista tänään olisi viimeisessä parissa sitten luvassa. Me kuulemme toisistamme todennäköisesti ensi viikolla. Sitä katsoo, että minä päivänä minut, minä tota itseni tänne, tänne tota radiostudialle kampean, tai tähän teidän radio-aloilleen kampean itseni, joten palaillaan tästä sitten ensi viikolla asiaan, toivottavasti. Somessa kannattaa seurata media melankolia ja sillä ja Mutta, mä Palautetaan asteella. Poikka, oi. Ai, että viimeinen pari. Uunista ulos. <tri> Kyllä, niin yeah. Pitäisi varmasti että se, sitten sen tv sarja ja niiden Vanhaa Ja kaikkia siltä väliltä Se nyt oli semmonen, että sille ei voi mitään Toni Jefremoff ja Melankolian melodia. Nuorisokanava Hertzelä. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille.